voje naše rušenje svjetskog kinezubog rekorda Fala našem vedreno dobro vam jutro dragi naši slušatelji sretna vam nova godina sigurno netko od vas i putuje Ne nemoguće da ne putuje svete tako sa putovanjima nekadavno, davno, davno se toliko putovalo, ma putovalo se, ali se možda više hodalo. Ja sam Vesna Jurić Rukavina. Tu sam na našem radiju svega svašta radila, ali moja ljubav su radio putopis i to je nešto između književne i novinarske forme, a to mi daje mogućnost da izvijestim, ali i da maštam i da ja lutam u nekim svojim snovima u daleke prošlosti, pa čak i u srednji vijek ili u rimsko carstvo ili, ha, nije važno gdje. Ovoga puta večeras, jer sam jako ponosna što sam s mojim kolegama i što ne znamo što smo ušli u 2026. godinu na jedan specifičan način, nego smo počeli obilježavanje 100 godine radija, a ja sam ga počela slušati sa 62 godina, imam tu negdje oko, mene ne, dosta... Moja tema koju sam se ja izabrala, baš zato što sam na neki način radio putopiskinja, jesu crtice iz novinarske bilježnice te zgode i nezgode sputovanja koje do sada nikad i nigdje nisam objavila. A šta će biti? Biće, molim lijepo da nitko ne zamjeri, svaka slučajnost je zaista slučajna, ali potpuno istinita. Sve je to davno počelo kao ispunjenje jednog davnoga sna u Salzburgu, a to ispunjenje snaja trajalo iz djetinstva. Znate, onaj osjećaj kad godinam u nečemu maštate, slažete slike u glavi, a onda se odjednom nađete usred te slike. No, taj moj put u Salzburg bio je u sklopu državnog posjeta tome gradu i naravno gradskoga. A povod je bio obilježavanje jedne lijepe obljetnice hrvatskoga, hrvatskoga Austrijskog divota. Spavam u hotelu Mozart. Inače sam veliki Mozart fan. A film Amadeus pogledala sam barem 9 puta lažem 15. Nebitno. Vratim se sada u ovoj priči Salzburgu. Dakle, moj hotel Mozart smješten je jako blizu pješačke zone. Inače, u tom gradu svega su tri hotela pod tim imenom Mozart. Nakon dva do pet dana, ja znam taj grad, evo vjerujte mi od sedam dana boravka ja sam tako savladala taj grad da sam se mogla kretati i popre i ovako i onako. Jezgra mi je bila zapravo potpuno jasna i jednostavna. I da, moj dlan je jednako Salzburg. E onda je stigao i onaj dan kad imamo luft ili prazan hod. I onda sam ja malo se odlučila odvojiti od izaslanstava političkih i negdje u svojim mislima šetati krenula sam tako jednom dugom ulicom do prostora hrvatskoga centra Salzburg i on vam je tako nekako blizu smješten e, na jednom zgodnom trgiču nedaleko crkve Svetog Petra i isto imenoga trga dakle Svetog Perka, Petra no vrijeme je bilo proljetno nije se uživalo iako je proljetno bilo je vrlo hladno, a ne sivo, toliko sivo da je stiskalo krovove. Bilo je 16 sati ulične svjetljike na gore. Gunđam ja u sebi i mislim: si, pa dajte austrijanci malo tog svjetla znam, ja da je proljeće, ali mislim, sivo je, mračno je nije ugodno. Krenula sam, dakle, popreko jednom dugom ulicom, uvjerana da me vodi ravno do cilja do crkva Svetog Petra, koju sam ja inače prozvala katedralom, zašto to nitko ne zna, ali ja sam je tako doživjela. Riječ je zapravo o i crkvi Svetog Petra, a trg ispred ili u neposrednoj blizini često se naziva Sankt Petarbe Cirka. U toj ulici dugoj nema baš života. Tu i tamo prodire malo svijetla kroz prozore. Pa sam se osjećala kao da sam ušla u sviju zonu. Hops, evo, s moje lijeve strane neka porta. Evo moga spasa, evo portirnice. Divno, a ono, natpis, zatvor. Hm, Hrvatskoj javnosti je ta slika kasnije postala dosta često vidljiva pa možda se netkoj sjeti o kojoj ulici ja govorim a to vam nijeste prednje strane nego sa strežne strane pa opet no niste vidjeli ispričam se stražaru i zamolim pomoć kako ću ja do crkve Svetog Petra objasnim da imam novinarski zadatak ne spijem taksiti, kasniti da li da zovem taksi ili ne a kaže ljubazni čuvar o, gerde, gerde, gerde, ravno, ravno, dakle samo ravno. <laughs> ravno tako ja, a ulici nigdje kraja. A onda odjednom spas. Evo, mladi biciklist. Sa osmijehome gleda i ja njega i kažem molim vas kako da dođem do Crkve Svetog Petra Oprostite, ja sam vam tek i učer stigao u Salzburg, grad uopće ne poznajem, naime ja sam stigao iz Njemačke na konzervatorij a fino čestitam, sretno s glazbom na dobro Idem dalje tom ulicom, sve je više sivo, stišće onaj mrak, Austrijanci i dalje, nepale to ulično svjetlo, ne znam ja što je njima, ali Kazljika se nemilosredno primicala broju pet, zakasniću. Gotovo, što je tu je? A onda iznenada, sa strane, iz jedne bočne ulice, ilazi, izlazi jedan gospodin. Ja odmah, bez ikakvih... Pinoća. Chris Gott. Chris Gott, kaže gospodin. Molim vas, gdje je te to? O, pa to je tu odmah, ja ću vas odvesti. Pita on mene tako, odkud što sam ja mu kažem, pitam ja njega, otkud je on, što je, kako. Gospodin se zove Petar, inače poznaje Zagreb, za vrijeme domovinskog rata bio u našoj zemlji, ali je više kao lječnik bio u Sarajevu. I evo, tako smo mi stigli, ali kako smo stigli? na neku novi način, nekom novom prečicom, naime, ja sam se vrtila u krug, iako nisam znala, i stigla sam točno minutu do sedamne sati. A sad sam ja sretna, ja sam u ovom našem prostoru Hrvatskog, Austrijskog društva, ali gdje je iz evo njih u 17 sati jednu minutu zadihani rumani ulaze, oni, sorry, ljudi kažu, išli smo popriku. Pa evo, popriku je tako, pa odite vi, no mi smo počeli na vrijeme i sve je tako tak je to inače na tim izvjestiteljskim zadacima kad zapravo materijal je jedini one koji morate posla za Zagrebi i, i ne vidite mnogo toga i to je prioritet i uvijek se radi od V do v. Tako se mene dogodilo je nekoliko puta za izvješćivanja i Rima. Velika je to sreća biti u Rimu sa našim kolegama Toncima, a ja sam jednom zgodom bila s Robertom Čubrićom i drugom zgodom s Davorom Iljadicom. Putovali smo oba puta autom, ja volim auto jer onda možemo malo i vidjeti i zastati i nekako... Mi je to priličnije kad se putuje, volim i vlak. Ne volim baš avione, ne volim zbog onih stajanja po zračnim lukama. onda fino krenete u prag, pa zbogle završite u Sirihu, pa iz siriha odete u Frankfurt pa onda iz Frankfurta ne znam, vratite se u beći onda konačno u prag. Ako ste putovali 12 sati i ovih za 6-7 sati mogli smo i autom. Ali ajmo se mi vratiti na taj Rim. Rim je meni kruna svega. A zašto? Prvo bila sam na audijenciji kod pape Ivana Pavla II. Njega sam, hvala Bogu, vidjela više puta, ali to su protokolarni susreti, a samo jedan a, se dogodi slučajni. Možda i nekome, niti tada. A ova priča koju ću mi je zaista bila mimo protokola. Dakle, sve mirno, uživate i to se događa dvije tisućetih u Vatikanu. Tada je tamo živio Fra Maksimilijan Herceg, inače ispovjednik u Bazilici Svetoga Petra, a mi ga možda radijaši pamtimo i po tome što je bio vanjski surodnik na Radio Sjemenu. Njegova kuća bila je u srcu Vatikana i Fra Max nas je jedno poslije poodne pod... pozvao da jednostavno uživamo na njegovoj terasi, popijemo fini, italijanski, gusti kafe i da prošet vatikanskim vrtovima e sad, gledajte u to vrijeme vatikanski vrtovi nisu otvoreni za javnost pa zamislite vi taj privilegij ali prije tog privilegija i šetnje vatikanskim vrtovima događa se još jedan privilegij Davor i ja u državu vatikan ulazimo autom pa kako Ništa, ništa, vi ne brinite, rekao je ovaj Fran Max, ja viću vas švicarskoj gardi. Davor je otišao sa autom na parking, a ja prolazim kroz švicarske garde. jednom oni salutiraju, zbunjeno ja pitam Fran Maxa, ma zašto oni to rade? A on se smješka, pozdraviti njih, onako državnički. I znate kaj, ma išlo je to mene, onak, odjedan put se čovjek uživi pa nije bitno, da li sam bila predsjednica države neke, malo sam se više umislila kao da sam kraljica. No dobro, nema veze. Šetnja, opet Vatikanskim vrtom, pa zadivljeni pogledi i dan danas pamtim zapravo miris ošišane trave, slike onih ružičnjaka i jednu nevjerojatnu tišinu. Pa opet to nastavlja se te terase, kad odjednom framax meni skreće pozornost. Besna, vidi papu preko puta. Ma, gdje, pitam, Zvunjeno. Pa preko puta nas na prozoru. Stvarno, stajao je Ivan Pavao II. Ja njemu mašem, mahne on mene. I tako krenem. Mašem, ja mašem i odjedan put mašem s ruke u tom zanosu od šalica kave, plus ravno vatikanski vrt ajme sramote, ajme muke ja samo pitam, je li papa to vidio sve se nadam možda nije vidio ipak smo mi daleko ma evo, ova crtica nikad zaista ne bi izašla u javnost vjerujte mi da ne postavljamo taj naš rekord za kojeg se nadam da ćemo postaviti ali to je ta ljudska strana putovanja, kad lijepo kreneš od salutiranja garde do jedne šalice kave koja je eto ostala kao moj mali nespretni trag u vatikanskoj tišini. No znate kako je to? Ja sam ipak vidjela papu. Ima mnogo crtica baš vezanih za Rim. Pa ima i onih kada se putuje do Rima. I tako smo te godine krenuli Davo Riljadica i na naš novinarski zadatak. Ali umjesto smjera skretanja za Rim mi smo nastavili prema Milanu. To smo osvijestili na doma A klafra se, znate, u autoposao vas ponese, satnica što sve treba napraviti, kad se treba javiti, radi se od odve dove. Snalažljivosti naše nema nikad kraja. Imali smo dada onu pravu papirnatu kartu u sva ova ostala tehnička pomagala. Pa smo se dogovorili, ajmo mi posred aperinskog pola otoka i vjerovali li ne, mi smo stigli na vrijeme, a trebali smo stići točno u 22 sata. Slično se meni dogodilo i s drugim toncem, Robertom Čubrićem. Naime, kad smo se vraćali iz mađarskog gradića Đera prema Zagrebu, onda su nam svi savjetovali. Ma dajte, odite nekim kraćim putnim, to vam je ono u zaostrisku granicu. Nemojte na Budimpeštu ići, pa uz Balaton. I dobro, mi smo... Poslušali i fino smo zalutali u nekim selima nitko zna engleski nitko zna njemački te mašemo rukama, niko ništa i jedan gospodin nam ipa kaže odite vi samo ovom cestom negdje ćete izaći da, izašli smo nakon što smo se izvrtili dobrih sto kilometara po tim selima i dok mi smo ugledali poznati asfalt tad smo si obećali ma nikad više spornim porednim cestima ali nemojte misliti da se to događa samo inozemstvu radili smo mi nepotrebne kilometre i je naše a takvih nezgodacija o kilometrima ima toliko da bi ja to i preskočila i sad ja tu još moram malo vama nešto pričati a onda moram, moram skratiti a znate kako je to na putovanjima nikad kraja, nikad kraja eh ne znam šta bi vam rekla, proputovala sam dosta svijeta i jako sam sretna zbog toga. I ja sam nekako već tako brzo došla do ovih mojih 15 minuta koje sam trebala ispuniti i žao mi je što ne mogu sve ispričati, ali možete jedan put nešto i pročitati. A sad, želim upustiti cijelom svijetu jednu posebnu porku kroz jednu priču. Ono što nosite s putovanja jest bogatstvo spoznaja i ono što ne možete platiti to su prijateljstva. Diljem svijeta, od Tibeta do Norveška, od Danske do Južna Afričke republike, Aosirje do Južnog pola i tako dalje i tako dalje. A nekako najviše volim svoju zemlju i najviše volim Južni pol. Ako budete išli na Južni pol, i lijepo jedan savjet. Vidjet ćete tamo male ljepe one pingvine, ne k njima pristupati, oni su velikim jatima. Ako oni priđu k vama, dobro, ali moj zaista iskreni savjet, ignorirajte vi njih kako i oni ignoriraju vas. I kao što sam rekla, svaka godina jedno potovanje, koje nije jedno potovanje, nego u njima ima jako mnogo toga a volim u prošlost kao što sam rekla na početku srednji vijek on je moj, on je bio mračan neki kažu da je ovaj vijek mračan, ja kažem da nije bit će i tu svjetla i sretna nova godina još jedanput. a sad će vas dalje u svijet nove priče odvesti moj kolega Toni Donatu koji je došao iz Zadra kojeg jako volim evo Toni, ja mislim da je vrijeme da ti polako Zamjeniš mjesto sa mnom i sretno.